Mirsa takohemi edhe këtë javë në emisionin Duke kërkuar për gjigje. Janë të shumta pyetjet e të cilat kanë arritur në pyetja@cs.com, por disa prej tyre ne do t'i trajtojmë sot gjatë kësaj minutazhe të caktuar me të ftuorin tonë në studio i cili për të parën herë është në studion e emisionit Duke kërkuar për gjigje. Fjala është për hozhën Irfan Salihu nga Prizreni. Hozej selam aleikum, mirsa erdhat në emisionin tonë. Aleikum selam wa rahmetullah dhe mirsa Sergej. Uh, Pahun përkone do të filloj me njëherë me trajtimin e pytje Se parë në shruan rinora thotë Përshëndet i hoqin dëruar jam shikua se nga kaqaniku Deshët uh, më përgjigjesh në pytjen A prishët abdesin nëse indron pampersat fëmijës së vogël Pise viju përgëzoj shumë për emision Nështë shumë i që dhuar zotë ishë për bleft Ismë në rahmanë në rahim Elhamdullahi Rabbil Alemin Wa afdallu salati wa temet teslim Ala nabijen e al lë amin Muhammad wa al Falendrojë Allahun Gjellësha në hu, pashtu, e, pas falendrimit Allahot, falendrojë edhe juve për e, thyrjen që na e keni ba, që t'jemi pjesëmars të kti emisionit shalat e dobishëm për shikust ton, që të informohen dhe të din më teper për qështjet dhe brengat e tyne që kanë të bëjnë me fen e tyne. Allahun Gjellësha në hu, shalat e shpërblen juve, dhe ishtë problem në gjallarët në dërum të cilet pëjapin kontributin e tyne insha Allah që deri diku të zbardhen disa probleme dhe qartësohen disa qështet të feston të pastor islam se përket pyjtjes e motrës e cila i ka parashtru në lidhje me qështjen se a e prish abdestin e, ndrimi i pampersave apo pelenave të fmive e, nuk nuk është pregjanove që e prish Abdestin, kjo që të mos kët breng, të mos kët dert në lidhje me kët çështje se nuk jap rish Abdestin. Është mirë që vazhdimisht nëna të jenë me abdest, është mirë që edhe gjat gjidhonis kur i japin fëmijëve ë tëmël ose çumshtin që të jenë me abdest, është mirë që në çdo punë që bëjmë, po sidomos kur janë në praninë të fëmijëve Të emlin, që të dëgjoje, dhikrin, e të përmendim emrin e Allahut te ala që fëmiu të dëgjojë dhikrën e nonës dhe të babas, edhe baba kur ka kontakt me fëmijën, të mos fillojë punë pa thënë bismillah. ë çohm shtën kurtaje epë let mundohet me bismillah non stop me i dhon ushqimin nëmët Allahut te ala. Kto ndikojnë shumë formimin e personalitetit të fëmijës, edhe pse neve ë mendojmë se është i vogël dhe nuk kupton, jo malarq se diën në një studim që e letëzova, fëmië qëshë për i moshës 6 moshë, në gjendet kupten shumicin e gjanave që ndodhen për rrëth të të ne. Përndaj edhe fjallët, edhe sjellit e përrinit janë shumë të rëndësishme në zhvillimin mendor të, të fëmiot dhe zhvillimin e karakterit të ti. Për ajo që është me rëndësishin, këtë shështje është se prejke e përmpersave nuk përish, insha Allah abdistin. Mazem tani me pyetjen e radës që na vjen nga Leila, thotë Assalamu alaikum, xhoxhi i nderuar, deshta të di se në duan e Konutit ku, para namazit ne vitrit ku duhet të shikojmë me sy, në duar që ngrisim apo në seccje? Dua e Konutit është dua e cila është lexuar për nës pejgamberit aleyhissalatu wasallam në namazën e vitrit por atë që duhet theksoj është se duaja kunutit nuk ka qenë e përhershme nga në rasulullah sallallahu alaihi wasallam kështu që është konsideruar në shumicën e mezhebeve dhe shumicën dërmuese të dijetarve përveç hanefive e kanë konsideruar që është sunet leximi i duaos e kunutit në namazën e vitrit e, dhe ngritja e duarve Në namazën e Vitrit nuk është për çështjeve të verifikuemer saktësisht për në pejgamberi tale sallatu vesselam, ka këtë çështje fjalë dhe divergjencë të mendimeve të dietarëve në atë se a ka hadith të vërtetë që pejgamberi alay sallatu vesselam i ka ngritë duart në namazin e tij. Disa prej dietarëve kanë thonë se ka hadithe që i ka ngritë, Sheikh Albani konteston këtë qështje dhe me ndonë se nuk ka hadith të vërtit që Mamedani, salatu selam, i ka ngrit durët në duan e kunutit. Prandaj edhe nuk kisha me undonë... Së ka në nënguptonë kjo, nëse nuk ka hadith që të ngritin duart atëherë, si duhet dhe prorët? Atëherë, si nëse nuk duart. kemi, atëherë, nuk ngrisim duarë. Për ersu e se gjithë dhe levizje për e duarve, për një pozitë, në një pozitë, duhet të jetë argumentume pra sesa una sa kam qen i lidhur në namaz që mbrendsinë e shuplakës dorës djatht kam vendos në jashin e shuplakës së dorës së majt ë këtë kam bë për shkak synetit nëse do ti zgjidhja e dhurt dhe do ti bëja në formë të duaos dhe lutjes un patjetër duhet të kem ni argument se e the rregullin e synetit ë që ne e kam su peigamere se si duhet të lidhemi në në namaz prandaj ë duke mos dashë që t'japë mendimin përfundimtarë cilës anë, për, an, për arsujë se nuk është lëmi e, të cilën kombo hënëmtim të thellë, për e, atë që edim është se është kontestuar që ështëja e ngritjes e durve në doa në konutit, dhe sa që ështëja a ledzo doa e konutit para se me shkonë në ruku, apo pasi që t'gritet pre rukus, është që ështëja në cilën muslimani është i rinë dhe ka mundësi që para se të shkoje në ruku me e lezu duan e kunuti, dhe kjo ka qenë më e shpeshta të kresurullahi s.a.ll. për ka mundësi që nëse do në dojhere të praktikoje njësynet tjetër të resurullahi s.a.ll. e ajo është që pasi që të ngritit për e rukuz, ka mundësi me bë duan e kunutit, për e shumëta e rastëve të pejga me rës.a.ll. ka qenë që e ka bë duan e kunutit, e ka bë para se të shkoje në, në ruku së do të çoft shikoj si apo shikoj si pyet që gati mbaj syt. Nëse dë... pasi që pasi që e kemi problematik vetë ngritjen e durrve, nuk do të shikoj se ku do të jenë syt. Por arsyse tek unë më flen në hatër më tepër mendimi sheikut të hadithit Sheikh Albanianit se nuk është presuneti të ngritja e durrve edhe për atë çështje e vazhdon të mbajë syt në vendin ku do të baje sejtën, për aso e se presionetit është që shqyqimit e jet i drejtum drejt vendin në të cilën do të shkoje sejtëja e muslimonit. Përveç, kër të ngritit për e rukuz, do të thotë semi Allahu liman Hamida, nuk imbesin shqyqimit poshtë, por e drejton shqyqimin drejt kibles. Aspa i ngritë sytë lartë, aspa i mbajtë poshtë, por ngritja për e rukuzë, është shqyqimi i drejtu më një horizontale drejt kibles. Kjo e së njëti pejgamberi. Pa, fitimi pyët me që Zotin nuk ka gjinit, pësat herë përdor, e përdor shprejhjet ne, a i e kështu me ratë. Në gjënë arabe, për dhe në gjënë shqipe, gjithë një i panjuhuri është i gjinitës më shkullorë. Dhe gjithë një kur flitët në shumic është i gjinitës më shkullorë edhe një mashkull me qenë, e nëtë e nëntë femra, me qenë, thuhët ata, hum. E dhe pasi që Allahotala është i vetëm, është të ndusë i absolut. është e natyrshme që Allahotala dhe nuk ka gjinit, për arsujë se nuk i nështruhët regullave të trashegemiz dhe regullave të shumimit. Pandaj, gjithë një në gjuhën arabe, shkohët ka gjinia ma shkullur, e sa e që flitet për dikant për cilën nuk kemi dhije se qëfar gjinia i takon. E pra lau ta ala kemi dhije se nuk ka kur far gjinia, pra ndaj edhe njën arabe natyrshëm përdojrët vetëm gjinia ma shkullur. Dhe sa sa i përket pëse e përdojrë në shumës kër fletë për vetën e vetë lau ta ala, e përdojrë për tregu fuqim e personalizon çështjen dhe për t'treguar disa prej dietarëve kanë thënë se është nëpërmjet Allahut, Xhibrilit alayhis salam dhe me laçeve tjera dhe Muhamedit dhe pejgamberve të tjerë alayhis salatu was salam. Prandaj ajo që duhet të dimë është se Allahu nuk ka xhini, Allahu nuk i nënshtrohet rregullave të krijesave të tija, por rregullat e xhosa arabë që i panjohuri është gjithnjë i njëjish mashkullore. Po pyetja tjetër thotë se a lejohet femrës gjatë mëstricioneve të lexojë Kur'anin në kompjuter apo në ndonjë formë tjetër elektronike. Leximi i femnës gjatkohsë mëstricioneve të saj, ëh, leximi i femnës të Kur'anit, ëh, leximi kuranit nga fjerna e cila është në të përmbushmet e saj, është çështje po ashtu nëse ka divergjenca të mendimeve dhe mendime të ndryshme të dietarëve ka për i djetarve të cilët e ndalojnë, një strikte, e konfjanë për momentin prejken e mushafit, e Koranit, dhe ka për i djetarve që i kanë leju, për shumë Shekhe Albani është për atyne që i lejonë, se thot, e, Aisha radiallahu anha, në kohën e hajjit, ka qenë në menstruacionet e saja, që i ka pengu që të që kanë të bashkë me hajjit e tjerë në tabaf, në mëmida a.s. i ka thonë, efali ma efalu l'hajj bën a qëfar bëjnë hajjit tjerë gajrët tawafi o sëla përveç tawafit dhe namazit. Që i lehjo të saj të jetë në muzdelife, të jetë në rafat, të jetë në mine. Shikharbani lezen këtë përësit Resulullah sësallam thët hajjit edhe lezen Kuran i ka thënë bën qëfar bëjnë hajjit nuk shenë ndoj argument dhe në tëtë nuk ka argument që ndallën argument të vërtetë që për, e ndallon për anësaj. Për dashmijik që mos kryem konfuzion, kompiteri totalisht dhe dhe për këti regullit. Telefoni, kompiteri e, nuk ka kur farë pëngese që të mërët iPad-i, e, laptop-i, apo në telefon edhe të redzohot kërani se dhikri është i përhersham të mashkullet dhe femra. E, gjendja e saj në kohën e menstruacionëve e ndalën vetëm namazin dhe agjerimin për asës e si përkujtimin e Allahot tada. Prandaj, lezimi prej kompiterit dhe gjanove tjere elektronike nuk ma mërmendja se e, ka pengese në aspektin e, legislacionit istam. Po, në të qërim tani se që fërë thët pëjtja erditës Salamu aleikum dashur pyetës haxhën e nderuar se është mirë nëse i shohim në ëndër të vdekurit. Unë kam ndodhur personalisht çhallën time e cila ka 3 vite që ka vdekur dhe shumë shpesh e shoh në ëndër dhe gjithmonë disi mundohet më t'rregoj sikur s'ka vdekur, sikur s'është larguar për disa muaj në ndonjë vend dhe se vjen për vizitët që të shoh biën e saj. Unë nuk friksohem se e shoh atë në ëndër, por më shqetëson fakti se gjithmonë më thotë sikur s'ka vdekur, është ende gjallë. Se dipsë ndodh kjo dhe nëse ka mundësi të më shpjegoni, shpresoj se nuk jukam jo munduar. Ne kemi fulle që kanë lidhje me ëndrat në një hyrje të veçantë për realitetin e ëndrave. ëh Mir po edhe atë kemi të thek vërejtën se shpjegimi i ëndrave kërkon dhuntit të veçantë pranë Allahut Teala. Dhe ai i cili shpjegon ëndrën duhet të jetë një s i mirë i personit që shpjegon ëndrën tja di e të kalumën e ti, tashmën problemet brengat e tia, për arsujë se njërzit shofin në andra edhe gjanat të cilat kanë qef me i pa. E, edhe shpesh her, sendet cilat në mungojnë, ka mundë si që të shofim. Kur kem qenë fëmis, kishim bisiklit, kishim, e shishim në andër bisiklitën. Kur s'ke kjerë, e shë andër kjerën, kur s'je martu, e shë andër nuse, apo e shë dhëndrin, në e pa tan tregu edhe në ndodhi të njëni i thot shumë me po do më pa hoq pejgamberin alayhi salatu sallam andër mir po nuk po më më po i thota bash shumë me po do më pa thot shumë ya ja, rasulullah thot sho po do më pa rasullallah po s'po e shoq thot ja son dashmiteme edhe do ta sheh edhe jep dark me honger dark kocatën e njënt edhe bjen me flet në shtëpë hoqës dhe Çoq na masa bao et dhe po jo, e pyet hoxha, aj pa rasulullah sallallahu alaihi wasallam thajë, "Po çka po? Ka un po bonor, ka un po çeshme, ka un po shi, ka un po lumë, ka un po prohet ujit." Ai fto hoxha, "Kjo është at që do ka djeg shpirti. Po tişte ka shpirti për ti më me, me pa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush shpirti si gurisë do ta kishte pa? Ti do ka ka shpirti për ujë e ke pa ujë." Nëherë kam mundësi që sugjestionet e kemi për një çështë të caktuar, se kem qenë të mangët apo kem pas lidhje emocionale ndaj të vdekurit dhe kam mundësi të na paraqitët. Nëherë kam mundësi në ment of dekurit, na përkujtohet vdekje. Të çojë porosi një mesazh se ai kët punë dhe kët punë pun, se kishte dënimin kështu dhe kështu, në edhe kam mundësi që të permësoje njëri u gjendjen e vet. Nëherë kam mundësi me çan për vezëzave çajtonit. Mos më qenë <clears throat> fare andër e cila ka mesaj, si kur sa abiju i cili ka ardhë i ka të regurë sëullajsë a sëllëm, se e kom pa kokën time në tokë, ajo este para unevrapoja pas e, kokës time, thamami dhe e sëra mësële jo, shëjtanit lunë me ty harroje këtë andër. Dhe andat e këtila ka mundësi që tjenë përshkak lidheve emocionale të modrës që ka me halën, është mirë të kujtoje në doat e veta, sa herë që e shë në andër, është mirë që nëse ka mundsi materiale të jepë edhe diçka sadaka lëmohsh për shpirtin e saj që t'ia lejoje t'ia lehtsoje nëse ka qen muslimane e mirë dhe s'ka kryer haxh është mirë që të ndikohen familjart e vet që të kryjn obligimin e haxhit për shpirt të saj, do të manifjal një lloj të kujtimit ë të kësaj hallë e cila po i del në ëndër që e në përmjet lutjeve duave tonë për të vdekurit tonë, përfitën të, të vdekurit dhe përmë dyshe këto që i ceka, në shala do tjenë gjanat cilat i vdekurit përfitën prej, prej e, duase gjallve, rrasin konkret prej kësaj motëre cilat kishtem e ullut për halën e saj. A ka ndo një mesaj këtu me që ju thatë që nuk do një të komentojnë një shumë ndrat, për kur thatë që gjitha herë ndra është e njëj dhe thatë si kur nuk ka vd nuk nuk shoh në një e mesazh të veçantë këtë çështje për arsyesë se thash kjo është shkollë e veçantë, kjo është dhonti e, e veçantë. Ndoshta te dikush që ka afinitet më tepër për komentim të ëndrave, ndoshta do të gjente diçka tjetër, por thjesht nuk duhet të lshohemi në temat e komentimit të ëndrave, për arsyesë se është një temë e cila e, kërkon di e shumë të mirë të ajeteve dhe aludimeve të atyna ajeteve, ndodhiveve, objekteve në për ajete që përmendana, apo të haditheve të pegamejët a.s. Dhe që është më më rëndësi njohen e mirë të personit i cili ka pa ëndrë. E dhe oh, personit këtu, të vdikë. Këtu do të ndalëm edhe tek një detaj tjetër. E, dim që egzistojnë disa librët në cilat ka komentime të ëndrëve. A dojtë gjithëherë personit të bazohet në këto libra, apo më jo, mirë është që të jo, drejtojtë personat të të? Jo, tëmë? jo. Nuk është mirë që të bazohet konkretisht në për libra të cilët merën me komentimin e andrave. Ka libra që i atribohet e bensirinit, i cili ka qenë, thot që ka qenë për djetarëve, shumë të mirë si komentus të andrave, po shumë i që e kontestën vërtëtsin e këti librit. Ka dhe sot e kësajdit e libra të cilët në njërë tërthora zi jenë mundu që të komentojnë emra dhe objekte dhe të regojnë se nëse e ke pa urën e ka kuptimin këtë, nëse e ke pa gurin e ka kuptimin këtë, nëse e ke pa pasurin e ka kuptimin. E kësaj, po thash, gjdo herë komentojnë në bastë të personave dhe duhet komentojnë si të jetë njës i mirë, i personit në fjal, apo edhe personës së, E, së vdekur në fjallë, si ka në qenë bisejtë, si ka qenë e kalumja, dhe thëtë, mirë po atë që duhet të themë, edhe këtë të potencoj, është që të komentohën në mënyrë të mirë andrat, se thëtë Pregamiraj Sanam komentoni mirë andrat e juja, se si komentohën ashtu edhe dalën në realitetin e tyne, dhe thëtë duhet patur kujdes që të mundohëme të i komentojnë pozitivisht andrat, dhe sa andrat e qia trishtu se të i japin trishtim ato të mos i tregohon askujt punën po e majit e kthen kokën dhe me majën e djuas pshtyn tri herë do thotë aldu bi dahe mina shejtanir rajim kërkoi strehim dhe mbrojtje për Allahut për shejtanin të mallkum ndër njerëmir që drejt mëo tregu vetëm personave të devotshëm dhe personave të cilët ta dojnë të, të mirën dhe nuk ti shpalosin sekretet e tua se kohë mundsi në herë të marrën mesazhe për Allahut ta ala për një është antiaponie mirë e mire, cila do të hipet personet na fjor. Por konkretisht të thuhet nuk jam e vdekur, jam e gjallë. Nuk është nuk i kalon suazat e mesazheve përveç se është një një ondër që ndonjëherë njeriu nuk pajtohet me fatin për humbjen e dashurisë vetë dhe ka mundësi që në nën dijen ndër në dijen e vet të afusë ende, s'mund të qetësoj, s'mund më besoj që m'ka vdek halla e pastajo i përsëritet në na anër, në herë që shajtani mund të më lutë edhe në kësij dyrë që përmi i dhon njerëzve ndihmërinë se ka qen dikush apo ka mundësi, nëse kërkohet prej asaj e cila e ndin veten që është ende gjallë se ka mundësi me të ndihmuar, shajtani ka mundësi të frizojë shumë rrugë dhe të devijojë njerëzit prej së vërtetës. Andaj tho pejgamberi selam mos te u nec shajtunit të luje me me ju. Po, hoqë, para se të vazhdojmë me pyjtje tjera, ne dhe të bënjë një pauzë të shkurë të më pas dhëtri këthejmë. Inshallah. Nërsa ju të ndërorë të lishikuës, vazhdojnë të qëndroni me ne, këthejmë pas pak inshallah. Ishtë të ndruar u rikëthujem në pjesën e 2 të emisionit e sotëm duke kërkuar përgjigje, po flasim e tëftuarin ton hojgjir fan saliu, i cili pa përtes ka ardhën, nga prizreni që t'ju e përgjigje juve të ndruar miqë. Huazim te rruar vazhdojm tani me pyetjen e Esad Kurtishit, sot kam bler kputuc, kputuc apo patika ne zbritie mir po duke shikuar çmimin dhe vlerësimin e tyre, në internet lexova se ato janë prodhuar prej lëkurës së derrit dhe prej lëkurë bagtie, por më shumë ka përmbajtje si të lëkurës së derrit, si të veproj tash me këto? Çështja e pordorimit të produkteve të derrit është çështje e njohur në librat e fikut islam dhe ngrënia e mishit të derrit, dhjami të derrit, produkteve tjera të derrit, të gjitha janë të ndaluar. Dhe Allahu në mënyrë të prerë në Kur'an tregon se alkooli, mishi i derrit, komori, këto janë gjëra të papastërta dhe duhet larguara prej neve. Por edhe coftinat janë të ndaluara në Islam, por nëse rregjen pastrohun lëkurat e tyre, pastrohun ato dhe bëhen të lejuem në Islam dhe të përdorshme në Islam dhe ka thënë Resullullah sallallahu alaihi wasallam se rregja e lëkurës është sikur thërrja e saj, kur të rregjat lëkura e, e, e bënd të leju me lekurën po qofte dhe nëse ka qenë prej baktis apo kafshës në gordur që në istam gorsirat, softinat nuk haën mirë po nëse e merë atë lop apo e merë atë dele dhe lekurën e sa e përpunën e req dhe e përder m, për të mirën përgjeshme kjo pasri me bënd të leju me shfridzimin e asaj lekurën disa për e djetarve ka thedhjet të përgjithshëm që rregja e lëkurës, përpunimi i lëkurës e bën të lejuam. Ka thonë se edhe përdorimi i e lëkurës së derrit dhe shfrytëzimi i asaj në industrinë e lëkurave të kopësve të, të shavave ka thonë e bën të lejuar. Po shumicë së dërmuose, edhe mezhebeve, shkollave juridike islame, edhe dietarëve kanë thonë pasi që është send i ndaluar, sendet e ndaluara që ndalohet ngrënia dhe pirja e tyre, ndalohet edhe tregtimi me to. Ka thar pasi që është i ndaluar, atëherë edhe nuk blejm, as nuk shesim send të ndaluar dhe kanë shku ka ndalimi i shfrytëzimit të çfarëdo produktit të të derrit. Duke mos dashur çmëyr të prerë të përkra, prer ni apo mendim dytë do të them, më mirë është të i largohet aty në gjanave në të sinën, ka dyshime në mesin e dietarëve, se a bën apo nuk bën që të përdoret produktin në, në fjallë. Për daj, sa herë që dëblejmë, të mundohemi që të marim sendet e cilat nuk ka divergenca dhe nëndarit mendimeve të dietarëve. Nyrë të prejrë, dhije që baktia lopët, devet, deret, jenë kafsh të cilët jenë të lejume dhe përdorimi produktive të saje për ne është i lejume, për ndaj shkëm ka ajo që të merën për i lekurave të shtazve të lejume. Dhe sa rastit konkret të këti vlaut, kishëm e thonë, kishët e me qenë më mirë që të i larguhë është dyshime dhe të mose përdore e, produktin në fjarë. Nëse e përdor, a mund ta quaj se ka bëhu haram, unë nuk mund ta quj për arsye se ëh edhe argumentimi i palës së dytë të dietarëve që e lejojnë nuk është i dobët. Prandaj, ëh po them prej duke u nis për qendrimit se është mëmit të largohemi nga ndërvave të dyshimta, po them që është më mirë mos ti përdorre produktet e kurrës së derte. Po, vazhdojmë tani me pyetjen që na shkroi Naim, Naimi, Naimi thotë: "As-salamu alaykum, më intereson të di cilët janë kushtet për daljen i imam në namazet fars, respektivisht nga çila moshë një meshkull mund të dalë imam. Pyetës nga së djali im 12 vjeçar është duke mësuar Kur'an përmensh dhe tani më din të lexoj shumë më mirë dhe Kuranin dhe në të ryrë se din më shumë se unë sure për mençë. Prandaj, kur falim namaz në shtëpi me antartë të familjes, a mund të dalj a i iman? Lhamdur i latë që Allahi të ka shpërbluj me një evlat të hajreti cilë e ledzën moshën dërmët veqare Kuranin dhe di Kuran për mençë. Kjo është dhënti dhe dhurat e ma dhe Allah ta në me dhëdan evlat që din Kur'an, rrasin konkret plus me mësu Kur'anin për menç, që Allahi erun edhe prindin e këti fmiot, prind e këti fmiot, po edhe vetë fmion në fjarë, dhe inshalla bohat e vlatë i hajrit, dhe dhe zotit që, dhe ometi, edhe popullin të kënd dobi prej fmiot, dhe të bohat inshalla fmi i hajrit, dhe prej djetarëve që do të kontribojnë në lartësimin e fjarës e Allah të ala eh librat që flasin për çështet e namazit tregojnë se fëmiu ka të drejtë të prije burrave e burra konsiderohen në një herë pas moshës belygut ose moshës e pjekurisë seksuale pasi që të hyjnë moshën madhore nuk ka të bëjë po me 18 vjet, por ka të bëjë me eh fazën kur fillon prodhimin e mundësis që tjetë produktiv dhe ka të drejt të martohët dhe të trashegoje fmi prasa i moshe ku zhëzohët që dhere imam në namazët farze nërsa në namazët na fine namazët vullnetare ka të drejtë fmi e jo vetëm dëmët veqar po ka të drejtë se ka mundësi dhe fmi e dëmët veqar tjetë në moshe në bilygut rasi konkret do të bisedohët dhe të pyytet ashtë në bilyg apo nuk ashtë në bilyg nëse është djalin në bylyk, atëherë lirsha mundat me dar dhe me i pri në namazet. Por nëse nuk ka është djalin në bylyk, atëherë u prin këtyn në namazet e taraviva, u prin këtyn në njëherë në namazet e natës nëse falin apo ndaj namaz ë tjetër që dën me fal në mënyrë vullnetare, atëherë ka të drejtë me u prin. Por në namazet farze para bylykut nuk u prin fëmia, moshrriturve dhe njerëzve të cilët janë në, mbëruk. Po tani vazdojmë me një fytë tjetër nga Vjen nga Atmiri. Thotë do doja shkurtimisht të merja mendimin tuaj rreth Muhamedit ibn Abdul Wahabit, ishte në një sekt tarigji grup apo si ishte veprimi i ti, tij, ku kemi disa që thonë se është prej të mirëve ndërsa në disa shënime gjendet si i padëshiruar në veprimet e tij. Po. Muhamedi ibn Abdul Wahabi konsiderohet prej e, dietarve reformator të sjelljes arabe i cili e, ka lind dhe është rrit në territorin e Arabisë Saudite në krainën e Nejdit në shekullin 18 e, në periudhën kur sjellja arabe ka qenë në sundimin ottoman konsiderohet si shejhul islam çështat e akidit si reformator në çështet e besimit ku në njërë shumë dini teqme dhe të vendosur ka luftu shirkiatet që janë bë me vërrezat, për arsye se në atë ko tarikatet sufiste të asaj perio dhe osmane ishin shumë aktive në teritorin e sëjëdhejses arabe dhe në gjithëm njërë mundohëshin që vërrezat e sahabeve, të tabihingve dhe borave tjërë që i konsideroni si evilliat i mërnin dhe të shëndronin në tyrbe dhe në vendet të adorimit dhe kishin shkuar aq lart, larg sacha edhe banin tawaf për rreth disa varrezave, kërkonin prej të vdekurve mirësi të kësaj bote, kërkonin falje të mëkateve dhe lartësi për botën tjetër, në vend se të kërkonin prej Allahut, ata e bënin këtë kërkesë prej robeve të Allahut ta'ala në këtë periudhë paraqitet Muhammed ibn Abdul Wahhab, i çedi në një mënyrë shumë të dinitetshme dhe me dije dhe me zguarsi e lufton këto ë uh, jo rregullsi, këto shirkiate, këto bidate të cilat ishin paraqit në atë periudhë dhe fillimisht has në uh, vështërsi prej hojallarve, uh, thirrësve bidaçin të cilët i mbronin ato ë uh, rita të shirkut, të kufrit dhe të bidateve të ndryshme dhe e ngritën zërin disa për e tyne që të kundashtëtonin këtë dhije e cila ishte e, e humbur për një periudhë në të kohët ersire së thell të tarikatit, por qëndrimi për kësaj distanse kohore sot e djetarve të mirë fill të hlisonetit është se me të drejtë konsiderohet Shekhulistan që është e ta kidës, hoqë i hoqëllarëve në që ështët e besimit, nuk ka qenë tarikat qi, për kondëra zi ka qenë luftar, i denë kondër tarikatëve, kondër bidatëve, kondër shirkijatëve, ka pasë akuza për i sufive dhe vjumë që ky ka qenë bashkëpontor i të hujve, në atë periud ka qenë Osmanlit në teritorin e Zedhesi Zarabe, dhe nëse do të jipe një akuza e ti se ka qenë bashkëpontor i Anglezva apo i të hujve, atë herë, do të akuzohëshin vetë osmanlisa, ata në i pas kanë pru angrizët në sëjëdhjësën arabe. Në atë periodë nuk ka pas kolonizim përëndimor të sëjëdhjësës arabe, kështë që e, me plëtë gojen e themi, Allah e më shëroft, këtë burë të madhë i cili ka borë rinjallin e sëneteve të pegamerit a.s. dhe rinjallin e besimit të mirëfil të eheni sënetit në teritorin e sëjëdhjësës arabe është sharia e këti njërit është sharia e një për djetarve të mëdhejt të periudheve të shekujve të fundit të istamit. është dojmë e pytjën e besartit, të të selamu alikum, hoqë kam një pytje. A duhet të japë zekat gruaj e cila në banë arit dhe sa duhet e të jetë blera e arit për me dhanë zekat dhe si bët logaritja saj? Si dhe a duhet të jepët zekati për arit cilë në pësidon vetëm njëherë apo qdo vitë? Gruja, filëmisht të themi këtë, gruja është poseduse e arit që e posedan. Në momentin kër burrë ja dhurën në grus arit, si kur që ndodhë në përceremonit e dalsmave tonë, kër familja burrit ja qënë pajën dhe ja dërgon atë arit, duhet të dimë se gruja është poseduse e vetëmi legjitime e arit. Burri nuk ka të drejt që të mere pre arit të grus që i është dhru. Për arsë se kemi raste, për fatë të keqë që E, thrasin motrat muslimane dhe të regojnë që burrat jëtë vëmenë qëmë, apo burrat jëtë mirë në aspekt islam, në momentet kur dëshëren që të bdenjnë kera apo dëshëren që të kënë një transakcion finansiar, i marin e, arin e grus dhe e përdorin, dhe nëse gruja e kërkojnë arën i thotë, a mëse ke pru për shpisë babës, a mëse ke pru tëja, e ke bleja, unë të akumë bleja, ne të kemë pru, unë qëtu, unë ashtu, mësë pare du të ditur se arën është në posedim të grusë dhe ajo jepë për gjithësi për zeqatin e arët. Gruja është ajo e cila është obligume me edhan zeqatin e arët, e jepë nëse i ka kalu 85 gramë nëse ka në pozitimin e saj, ari, e cila e kalon peshen e 85 grambe, atër e duhet në zjerë prej 2,5% në kunder vlerë monetare, e shqënë se sa është në trek, në periudën, kur aje duhet të je për zëqatin, dhe 2,5% të asaj vlerët e 85 grambe, e pyjtë Argentarën se sa është një gramë, e arrit. Para shumë mirë të bëj klasifikimin e karateve të arrit, se jo të gjitha janë të një çmimi. Kemi arrit të grat tona të cilët janë të pastërtis 14 karatsh. Kemi 18, kemi 21 dhe 24 e karat por rasti janë shumë të rallë të 24, shumë, por lirat e arrit janë të 21 karatve. Pasi që one më herët jam marr me artëtarisin fëmi i vogël, e, po më i më fol për e, pastërtin e këtë në gjanëve, ndaj duhet shku dhe klasifikut e argëntarët. Dhe pytë se këtë ari sa gram kam për 21 karatve, sa gram kam 18 karatës, sa gram kam 14 karatës. Ka edhe më të dopta, se qkaq uh, për arsuje se është përziri e bakrit me ari. Për ndaj edhe unet niveli i pastërtis arit dhe quhun karatë, uh, Në basë këtyne pasë të ne bën krasifikimin e qmimit. Kam ka që gram 4 mleqe, 4 mleqe i kao këtë qmim, kam ka që gram 8 mleqe, 8 mleqe i kao këtë qmim, dhe kam ka që gram 21 mleqe dhe 21 mleqe i kao këtë qmim. Dhe në basë këtyne e nëzër 2,5% dhe e pagun e, për nevojtarët. Pa ne gruja... A të tjepët... Uh e materiali are, i arrit apo duhet mund të gruaja për... është do të thotë posesuesja e këtij arit dhe gruaja ka obligim me të dhon zeqatin që mundet me e dhon nëse ka parë kesh e paguon me para nëse nuk ka kan thon dietart atëherë e e prish apo e shet një pjesë të këtij arit mm -hmm. dhe e paguon zeqatin e arit por burri ka të drejt me ndihmu grun dhe me apagu zëqatën. Ka mund si burri me adhon grus hedije, me thonë që këto parë edhe gruja me apagu me atë para zëqatën e saj, nëse burri dëshëron që gruja tim baje atë nivel të artë. Të nje, për fatë keqë gratë, kanë një bindje se zëqatën nuk jipët për disa halka, disa vatë dhe një zingjire në 1 lira apo 2 lira. Mëndajse zeqatin duhet të dhën vetëm njerëzit që kanë fuqi ekonomike të mëdha, kanë tregtimës të përa, kanë magazinë, kanë dyqane ndërsa unë s'kam asgjë. Gruaja duhet me ditë se ajo do të jepë përgjësi për Allahu te për posedimin e arrit dhe masdhanin e zeqatit. Pasi që fillimisht e cekës ajo është pronare e arrit, ajo jep edhe përgjësi për masdhanin e zeqatit. Burri nuk jep Burri e përgjegjësi nëse nuk ia ja tërheq vrejtin gruas e ki obligim grua me dhon zekat. Dhe burri duhet mja tregu gruas këtë çështje dhe më kërkuj për saq ajo të paguajë zekatin e saj. Seku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë e kishte pa një grua e cila kishte një halkë të arit dhe kishte thënë Rasullullah sallallahu alajhi wasallam, "A e paguan zekatin e saj?" Ai paguën zekatin e saj. Kishte thënë, "Jo." Kishte thënë, "A ke dëshirë që të vendoset një halk e zjarit, e prushit, gjenemit ndortande, ajo të rështohë dhe naturisht përgjigjet dhe i thot asesia Rasul Allah dhe thot atë herë, duhet pagu zeqatin e saj. Pandaj edhe të hanefit edhe të dietartë e synetit është obligative pagesa e zeqatit për gruan e cila e posedon arin dhe e nëzjerë në kundër dhe du për 5%, por nëse e ka kaluar 85 gradë. Nëse është për fundit të 5 gramin, atëherë nuk ka arë. Kur jam të arë veçanë kët, nëse kam kohë duhet ta potencoj. Është ë është mirë me pas kujdes motrat tona, grad tona, nonat tona, biat tona. Se ato e përdor arën në mes të burrave të huj, që nuk i kanë marrë. Nuk i lejohet gruos. famnes qik, nën, motër, bi, apo grue jona, që të dele me unazë të arit, me halk të arit, me vëdh, me zingjir, dhe të shofin këtë arin trupin e saj, burat që nuk jonë mahereme të saj. Këtu është një gabim shumë i mbatë që bëjnë femra të tonë. Ka shami, mirë po e man unazët, një, dy, tri, dhe e man në prezencë të burave të hujtë, të cilët nuk i ka mahereme. Do të pato shumë kujdesë. Të dhej, me rëthanat e sodit, unë nuk isham e preferu që gratë të kjesë asitë mëdhajët e aretë. Kësham e preferu që gratë të zvresin në nivelin e zeqatit. Për arsye se është në garkes për to, nëse e ka një 85 gramëshin, gjitho vitë du të pagu zeqatin e sajë, e në realitet, në rëthanat për fatkeq, ne që farjetese jetojmë në trojët tona shqiptare, si do mësë për Kosovem më ka flasë, ku jam i të përzi me kuneti, me vlatë të burrit, me akrabatë të burrit, nuk nejohët që kjo të i kete në trupin e saj, këto pjesë të arit. Dhe me thonë, arit nuk ban me pasën trup nëse të shofin të hujtë. Vjehëri mundet me të pa me arit, se është mahrami yti, për kunati nuk gudzën me të pa me arit. Vlaj burrit nuk gudzën me të pa ty me zingjirin të ndë, liren, apo unazën, së so thotë Allahotada, mos i shpallos një zinetin bukurit tuja, zbukurimet tuaja para meshkujve të huj. Andaj, edhepse ishte, që është e përzeqatin, deshta që të tërheqje vrejtjen që femna tona të kënë kujdes në ekspozimin e, e arit në trupin e tyne. Nëse është mjediset mërën e grave, ka të drejtë sa dojë dhe të qetë. Por nëse është në mjedis të përzim, në cine ka meshkuj që si ka marem, o që ështële në dhe gjemë të mingës, e dajës, e të halës, e të tezës, atëre duhet rrujë që mos me e pas arin në trupin e tyne, që ata me e pa si zbukurim, se femna e qëtë arin për zbukurim. Dhe sa mashet e bënë gabimin më të madhë kër e përdorin arin në trupin e tyne, dhe edhe këta potencojmë, gjemët me mesh, shkët e kanë të ndaluar përdorimin e arit, qëft. Cë si onans e orët që e bën për fejes do martesë do të ndargu atë nëse e ke në dorë në këtë moment nëse ka dikush në dorë prej muslimanëve leta heke leta dië se është ndaluar për Resulullah sallallahu alaihi wasallam që të përdoret mendafshi dhe ari nga meshkujt e ummetit ton. Andaj e hek e mos flas më për zinxhir, mos flas për biolojik, e mos flas disa, ta shepoj shof me voth, kjo nuk përkon me natyrën maskullore. Në ma thelb e shkencërisht është të dëmshme, është të dëmshme, shumë e dëmshme, po edhe me karakterin e maskullit nuk përkon me natyrën e maskullit me e hesuh vetin me zinxhira siç kanë, meqenëse qoftë që ndëruam apo me voth, apo me biolojik apo me majt unaza të mëdha të arit nuk përkon me natyrën e mashkullt. Mashkulli është kur e ka charmin mashkullor dhe kur e ka karakterin mashkullor dhe kur e ka sinqeritetin mashkullor. Nëse i sinqert me gruan, nëse i sinqert me rrethin, nëse i ka charmin dhe sjelljen e një burrit, ë famra lyp ë më pa para vetit, një qenie, një krijesë që nuk ka sikuraja. Nëse kishë me pasjellje edhe veshje dhe zbukurim si të femrës, ti manuk i mashkull për femrë. Sikur që nuk ka sht femën për mashkullin, ose vjen një femën me patika edhe sillet si mashkull, i ka prerë flokt si mashkull edhe bën gestikulacionet e meshkujve, sigurisht që se, të, se tërhek një femën që pëngjason me natyrën e vet, kjo është edhe një femën nuk e treg një mashkull i cili don me zbukuru veten se sheh mangësisë zbukurimi më hori. Femna pse ndin vetin të mangët kaçi ti zbukurohet maskullit. Maskulli pse e nin vetin të mangët. E nin vete për arsye se ka karakter të mangët. Ka din të mangët andaj zbukurohet me hare. Pande onozet e fyesës, se ka shumë burra që e konsiderojnë vetin burr, po se heku nozën e martesës, se ka 20-30 vite që e kanë gisht, edhe gruaja i bën problem, se gruaja i thot, a po don me fshëhti që i martu, jo e ke hek Se disaj konsideran që simbolit dashni, si t'hiqet unaza e martesis për gjishtet, këputën një dhe t'emocionare, kjo është gabim. Dhe nuk godzën me qenë një uh, bindje e këtijit. Kërkoj ndesëm duket pak e zjatëm për gjithënit. Nuk ka problem, hoqë, kjo është një një sëqarim për shikuesit. Ashtëm tani me pyqen në lejlistat e dim hadithin se kushe lezën një shkrojnë nga Korani ka 10 sefa, por a vlen kjo vetëm për Kur'anin original, pra si libër, apo në përgjithësi duke përfshirë edhe atë digjitale si me kompjuterin e tij. Ëh, edhe nëse e lexon për mend, jo vetëm në kompjuter apo në forma të tjera që e lexon Kur'anin. Edhe nëse e lexon për mend, për çdo shkronjë të lezimit të Kur'anit shpërblyimi është 10 fiqe isaj. Sikur të thotë Muhamedi sa nuk po them elif lam mim shkronjë, por elifi e shkruan, lamja e shkruan, mimja e shkruan. Nëse thu Elif, La, Mim, i kje automatikisht 30 sevap. E vazhdan, Elhamdulillah, me e than, Elifi, Lami, Ha, Mim, Da, veçte Elhamd, i kje 50 sevap. Lezimi Koranit, edhe për menç, edhe me shqqim Musaf, edhe me shqqim në kompjuter, nëse lezohet në originalitetin arab të zbritët, për Allah Ta'ala, e ka është për blimin, Dhe nuk është i lidh me musaf. Por shpërblimi i leximit Kur'anit përmenç edhe leximit Kur'anit me shqirim mushaf, opo rase konkrete kompjuterit. Nëse bota edhe me shqirim e ka shpërblimin matmat -mat, dhe konsiderohet edhe shqirimi në vend konsiderohet ibadet. Sa është koncentrim, edhe mendor, edhe vizual me fjalën e Allahut tan. Kjo është pyetesa për medium këtë mision duhet të pyes për përshtytjet tuaja rreth këtë misioni me çjeni për të varën herë këtë. Allah ju shpërblefton, jam ë në rrym që jam pjesëmarrës i këtij emisioni. ë Këse emisione kanë nevojë të jenë për popullatën tonë. Edhe kem nevojë që të rrisim dijen ton fetare në lidhje me fein tonë. Njerëzit nuk i bindën Zotit për arsye se nuk e dojnë Zotin sa duhet. E njerëzit nuk e dojnë Zotin sa duhet për arsye se nuk e njohin sa duhet. ë ë programet që janë të karakterit për njëftim me Zotin dhe për ligjet dhe regullat që janë përcaktume prej Zotit, pa më dyshë se janë të dobishme për masën e gjanë. Ne e dim që kemë kalu një periudhë shumë të rënd të komunizmit, socializmit të ishë i Gustavis, dhe endë sot e kësaj ditë e po i shofën pasohet e asaj që feja është tërheqë për imë shkollave dhe sot e kësadite enda e kemi këtëzullum për e qeveritarve ton që e, dojnë enda të mbesin në suazat e komunizmit të në lejcist, e, ateist, që në mësë din asgja për fin, për për them me për të gojnë dhe me bindje të thellë, se popullin është shumë i etur për dit që është e fesë. Dhe programet e juja, m, që ka koqë i mbani dhe pyjtet e shumëta që nuk për arrim të japim përgjigjët, të regon për interesimin e madh që kanë populata janë për të mësu për finë. Edhepse është një televizion i cili nuk e sikur televizion e tjera nacionale që ka program të vazhdu shumë dhe është parasybet të njërësve, po për cilët në premjet kablovikot, rhamdo rira, ka për cilë dhe shumë të mirë prej masës, dhe është Allah u talë, në shala që këto programat e jenë edhe në televizionet tona nacionale, çetë zhveshan prej petkut të kompleksitetit dhe inferioritetit para kulturave të huaja, për çë edhe ata punojnë si në aparat televizionet të mbajnë kësi programe dhe të thirin hojallar se kjo është shërbim të përmirësimit të gjënës së popullit ton. Nëse kemi popull që din për fe, ai ka ka më pas edhe karakterin më të mirë, edhe sjelljen si më të mirë, edhe do të jetë qytetar më i ndershëm dhe më kontribues për Kosovën tonë dhe për vendet tonë. Allahu ju shpërbleft edhe një herë për punën që jeni duke u bërë dhe Allah ju shpërbleft edhe ata dëgjues që patë ndurimin me dëgjum të fjalën, u themi dha tyne vazhdoni që të jeni inshallah me programe ku do të mësoni për çështjet e festut. Ju falënderit edhe një herë, hajde. Allah ju ruti inshallah. Të nderojë urtë shikuesi është i Xhoj Irfan Salihu nga Prizreni me të cilin ne trajtuam disa prej pyetjeve tuaja që na i dërgohet në pyëtje eqës e i vizkës e pikama, dres kjo e hapur gjitho her për ju, për të najdrguar pyëtje tuaja. Ne lëm takimin në javën që vjen në të njëtën kodë dhe në të njëtën emision, dërjatë herë, selamu alaikum. <të>